За час свого султанства він прорік ніким не підказані слова. Спочатку тихо, та що далі сміливіше, врешті голос його лунав серед стін палаців. «Я, володар, трьох частин світу, п'яти морів, сторож святих міст Мекки і Медіни, владика Стамбула, Каїра, Дамаска, Багдада. Так, Ефенді відповіли йому хором. А мурад загинув тому, продовжував Ібрагім, що був він боягуз і бездарний полководець, а я ваш вождь, найславетніший, наймудріший. І тут запнувся султан. А що, коли на це блюзнірство у відповідь буде мовчанка, або хтось скаже ні. Що тоді? Наймудріший з усіх султанів, докінчили за нього. Здавалося йому, що над ним засіяв ореол небаченої могутності. Він сміливо ступив уперед. За Ібрагімом поверталися слуги і падалиниць, І подумав султан, пройде він отак пішки через всю Анатолію і Румелію, всі народи впадуть так само перед ним на коліна. А чи так? У кого спитати? Дивлявся в обличчя своїх слуг, та не знав із них нікого. Тільки одна пара очей проймала його відданість за попадливістю, благанням. Це були очі Замбола. Султан змахнув рукою. Жест, видно, був удалим, бо раптом щезли всі. І залишився перед ним тільки потворний кизляр Ага. Крізь загратовану жовтими зубами яму рота поплели цілющі слова. Зірко блискуча, що очі засліплює, Високий царю над царями, Що тримаєш в руках своїх цілий світ, вітають. Ні-ні, то не був театр Карагез. Він, Ібрагім... Томлячись у тюрмі, сам не знав, хто він є. Це недолугий амурат, заздричі генієві Ібрагіма, запроторив його в темницю. Але народ знав, любив і чекав на нього. Ти єдиний володар на світі, що одна до усіма земними царями царюєш. Я вітаю тебе, лилища з рота Замбула. Такі потрібні Ібрагімові слова. А якщо ще й залишилися люди за свою силу гордовиті, то й ті тремтять перед твоєю мого. Ти найсправедливіший із найсправедливіших. Крихта неправди не впаде з рук твоїх та нагороджуючи добрих, мусиш карати лихих. Бо заповідав ще Селім Явуз ріасет сіясет, примітка, вислів Селіма Грізного, панувати — це суворо карати. Ібрагім обірвав красномовство Замбула, дав знак рукою, щоб підвівся, сказав коротко. Кажи все, що знаєш, у Замбула заблищали очі. Він не зумів приховати радості. О, як тільки вдається виконати доручення Нуралі, Замбул стане найбагатшою в світі. Яничор, ага, обіцяє галеру золота зі скарбниці Едікуле, якщо не стане великого візира Азем Паші. Візира, що держиться уже при двох султанах. Найсильнішої в імперії людини. Найголовніше – посіяти в султана підозріння, а далі ланцюг недовір'я обсотає і стиснеться врешті навколо його ші. Хай стане на його місце Нур-Алі чи сам шайтан, замболові байдуже. Йому треба грошей, за які – в далекій священній Медіні купить землю і в розкошах доживати. Кизляр Ага почав здалеку. Він виняв із рукава халата совій паперу і розгорнув. Тут були записані імена декої з прислуги. Не всі твої слуги, великий падишаху, раді з того, що наймудрішої султанів — Сів на престолі, — говорив улесливо Замбул. Він тицяв пальцем проти імен, а Ібрагім байдуже давав згоду на смерть незнайомих йому людей, яким після обіду зітнуть голови на султанській конюшні. Замбул сміливішав. О, це вже багато значить, що султан слухає його. Він згорнув сувій. Ступив кілька кроків назад, не зводячи погляду з Ібрагіма. — Ти ще щось маєш сказати, Замбул? — Гнів мого повелителя, хай упаде на мою голову. Я не знав би більшого щастя, як умерти від його руки. Великий візир Азем Паша. Султан насторожився, і це не прийшло повз увагу головного Євну. Замбул опустив очі замов. — Чи не забагато вкусив сьогодні? Ібрагім згадав, що він уже десь чув подібний підозрілий натяк на велико візера. — Слухай добре, що говорить Аземпаша. Так, ці слова сказав Замбул на галереї в залі дивану. Що він знає про Аземпашу? — Візер готує змову? Але ж досить султанові плеснути в долоні візира не стане. А хто тоді стане опорою султана в державних справах? Оцей Нур-Алі? Нур алі. Він визволив Ібрагіма з тюрми і так, але від його рук загинув амурат. Загинув тому, що не доплачував яничарем грошей. А що коли Ібрагім не зможе заплатити другий, третій раз по п'ятсот піастрів на орту? Хто захистить тоді його, якщо не буде аземпаші? під Підозра, та зовсім не та, яку хотів викликати Замбул, пройняла мозок Ібрагіма. Чи не хочуть яничари на чолі з Нур-Алі? зробити його своєю іграшкою не тільки на день коронації, а й на весь час з допомогою Замбула. Ібрагіму перше відчув, як його огортає повалитерський. Бліде обличчя наловся кров'ю, підступив до тремтячого євнуха. «Що знаєш про нього?» «Він, він правив державою». При Амураті і вірний був йому, а земпаша не радів, коли проголосили султаном тебе. Про це догадувався Ібрагім ще тоді, коли великий візир не надто поштиво